ستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغسر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'de fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umur muhdathatiha wa bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin saya hadirin khususnya sidang media pengasi dan rahmatillah Kita sedang menguraikan ayat terakhir dari surat fatihah begitu hebatnya ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini haruslah kita faham bagaimana penafsiran yang telah pun kita di sama-sama sebelum ini kaedah dalam manhaj al-mufassirin dalam usul tafsir. Pada kita dituntun untuk mentafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dengan berdasarkan kepada tafsir maksur Bil ma'thur maknanya tafsir al-Quran dengan al-Quran kerana ada kesalingan yang cukup mengagumkan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Demikian juga kita mentafsirkan dengan menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepas itu baru datang kaul sahabah dan selepas itu baru datang pandangan kaul tabi'in dan tabi'i dan kaul yang mu'tamad di kalangan salafus salih dan juga di kalangan ulama sebagaimana yang mulia Allah sekalian ini dia dalam kita memahami ayat-ayat Allah SWT wa taala itu sebab Sayyidul Khattab radhiyallahu anhu Sayyid Abu radhiyallahu RA, anhu pernah berkata Ayat-ayat dunia wa ayat-samai itu hiluni. Jika kau tuh di kitab Allah, malam ma agam. Mana bumi untuk aku berpijak padanya, dan mana langit tempat aku berteduh dan bernavu padanya? Sekiranya aku pandai-pandai berbicara tentang kalamullah, kitabullah, yang tidak aku ketahui sumber penjelasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ini melihatkan Allah? Kita berada pada ayat penghabisan Dan kita telah lihat bagaimana pandangan para mufasirin Bahawasanya Siratalladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin Iaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka Bukannya jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka yang sesat Seperti ini terjemahkan dalam tafsir sahih Tafsir ibn katsir Ini satu kitab tafsir yang baik Para penengah ini mulai dengan basrian Simpanlah dia, milikilah dia sebagai satu esen untuk kita berkenal dengan Allah Subhanahu wa taala mendekatinya memahami kalamnya kalam hanya ayat-ayat yang telah pun turun ini diperjelaskan dengan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para para ulama al-mufassirin sikit sebanyak yang saya tambah dari tafsir-tafsir yang lain itu membantu kefahaman tuan-tuan tapi -tuan. memadai -tuan, kalau kita memiliki sahih tafsir Ibnu Katsir ini ataupun tafsir Ibnu itu sendiri Yang cetak di pusaka Imam Syafi'i ataupun pusaka Imam Ibnu Katsir ini sudah pun membantu kita untuk umar lagi banyak Selain peringkat sekalian Kalau selain peringkat mempunyai Kemampuan miliki dah satu kitab tafsir lagi Yang namanya tafsir as saadi Tafsir yang dipanggil sebagai tafsir Al-Karimur karim Rahman Tafsir al-Karimur karim Rahman ini Karangan Syekh al-Marhum Abdul Rahman as saadi Seorang ulama yang telah kebuka dari Timur tengah, tengah Beliau ini punya metodologi yang mentafsir Ringkas, terus padat Dan beliau telah pun meninggal dunia berapa puluh tahun sebelum ini tafsir itu amat ringkas. Kini kita mendapati sahih tafsir ringkas ini panjang. Tafsir Abdul rahman sahih ini baik. Tafsir al sahih ini dipanggil sebagai tafsir al karim al rahman dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa semayu sudah terjemahkan. Oh ya, sedari kita dari Indonesia dipanggil sebagai tafsir al sahih.